Вікторія про Полозова не знала нічого. Питати не випадало. Допомога прийшла, звідки вона і не очікувала. Доцент Суворова, напівчоловік із вічною цигаркою в роті, ні сіло, ні впало, запросила Вікторію в гості. Приходьте, Вікторія Михайлівна, попліткуємо пліткувати з цією особою? Та відмовлятися було нечемно. Вікторія погодилася і у призначену годину постукала у двері Олександри Федорівни. Відчинила мила жінка із просто і водночас вишукано укладеним волоссям і легким макіяжем на старіючому обличчі. Блакитні брюки і блузон підкреслювали стрункість фігури. Вікторія спантеличено дивилася на цю елегантну, хоч і не першої молодості, жінку. На кафедрі говорили, що Суворова живе одна, у суворій самотності через суворість характеру. Що, Віточко, не впізнали? «Проходьте, влаштовуйтеся!» «Це мені?» – забрала з рук напівпритомної від здивування Вікторії пляшку дорогого коньяку і коробку цукерок. «А вже ж, Вірменський!» «Суворова, кажуть, глушить спиртне, немов мужик. Тож без коньяку не потикайся, так?» «Олександро Хедрівно, це ви?» Здобулася нарешті на слово Вікторія. У, в пані-гості прорізався голосочок. Я, я, Вікторія Михайлівна, не дивуйтеся. Згодом усе зрозумієте. З довгої бесіди, яка виявилася для Вікторії не тільки цікавою, але й корисною, вона отримала безліч даних, щоб доповнити портрет завідувача Коньяк залишився невідкоркованим Це на роботі Суворова могла і горілки хильнути І міцне слівце вжити до місця Тут, удома, пила тільки солодке червоне вино Їла тільки шоколад Звільніть мене, Вікторія Михайлівна, благаю. Від необхідності пити щось міцніше за токай. Спасибі на роботі дня не минає, щоб не налили якоїсь гидоти, що й очі рогом лізуть. А закуска – якісь мерзенні шматки ковбаси і консерви. Кілька в томаті? Ну що ви, Віточко, це для бомжів і студентів, беріть вище, ми ж хірурги. Шпротики, сардинки, сайра, шанують пацієнти. Ненавичу. Шоколад, тільки шоколад. Як же вам вдається зображати таку... Таку мимру? Такого мужика? Навчилася Віточко. Це в мене такий захисний камуфляж. Трохи акторського хисту, і от доцент Суворова втілення грубості. Синя панчоха. Похмуре, непривітне створіння, зовсім не схоже на жінку. Від такої потвори варто триматися подалі кожному мужчині, котрий себе цінує. І що, досі ніхто не розкусив? Розкусив Валік. Побачив мене з друзями у барі. Дивився, дивився, я думала, не впізнає. А він усе вловив і зрозумів. Тепер ми друзі і спільники. Друзі – це між собою а спільники – це проти когось.